У цій квартирі мало б спокійною річкою текти спокійне подружнє життя. Воно спершу так і починалося. А потім почалося. Почалося з телефонних дзвінків на роботу. Валентина вже знала. Телефонує – значить п'яний. Тільки з цікавився, де вона. На тверезу голову йому було на це начхати. Спершу це її смішило. Треба ж турбується, щоб не загуляла. Мало б бути навпаки, він такий красень, а вона так собі, кругленька, повненька. Та після повернення додому виявилося, що дзвінки не ознака турботи, це було виявом якоїсь патологічної пристрасті, диких, нічим не брунтованих, а тому безглуздих і хворобливих ревнощів. Власне, ревнощі. зазвичай реакцію на якийсь факт, запізнення з роботи, запах чужих парфумів. Ну, бодай, щось матеріальне. Тоді ще можна зрозуміти мордування духу закоханого. Та коли очі наливаються кров'ю, у відповідь на гіпертрофію власних на п'яну голову, притягнутих за вухо домислів, усіляка логіка втрачає сенс. З'являється своя власна, потворна у несправедливості, а тому вкрай образлива і болюча. Після такого загадкового дзвінка Валентина прибігла додому раніше, ніж звичайно, розхулювавшись. Забігла в магазин, купила смачненьку, щоб приготувати улюблений Стасі салат. Спробувала відчинити двері власним ключем. Ключ у замку чомусь не повертався. Покрутила ще раз. Підняла руку, щоб подзвонити. І тут двері рвучко прочинилися. І почалося. «Що? Прибігла сучка?» «Нагулялася? Злякалася, раніше прибігла? Як? Натрахалася зі своїм доктором? Як ви це робите? На столі чи на кушетці для масажу?» «Ти йому спершу робиш масаж? Так?» Валя не могла зрозуміти, що відбувається. Навіть посміхнулася. «Стасику, ти що, жартуєш? І я тобі зараз покажу, як я жартую. Це ти жартуєш? Гадаєш мене легко обдурити?» «Я тобі зараз покажу». І він уперше вдарив її. Вдарив поки що не сильно, випробовуючи. Вдарив навіть ліг по обличчю. Валю ніхто ніколи не бив. Вона не знала, як має поводитися жінка, яку вдарили по обличчю. Її не вчили такого. Ні вдома, ні в школі, ні в медучилищі. Там, в медучилищі, давали відповіді на мало не всі запитання. Та ніхто не здогадався, Вигадати алгоритм дій для жінки, яку вдарили по обличчю. Валя задихнулася від образи, від несправедливості, від болю. І зробила помилку. Страшну, кардинальну помилку. Помилку, яка куштуватиме їй потім дуже дорого. Такі помилки завжди дорого куштують і ламають життя. Вона заплакала. І вимовила ніжну, благальну Стасику. «За що?» Її ніжний тон здійснив дивовижну метафорфозу з п'яною потворою, яка щойно з'єдняла на неї руку. Стас миттю злагіднів. «За що?» «Та якби я знав, за що? Убив би!» І п'яно заіржав. Він здавався собі страшенно дотепним. «Ну все, ходи до мене і цілуй, і проси пробачення. Попросиш, і все буде як завжди». І Валя зробила наступну помилку. Повірила, що варто її виконати, це нескладне бажання, і все буде як завжди. Все й стало як завжди. Так як завжди було з його першою дружиною, про існування якої Валентина довідалася лише через рік після весілля. Одного зимого вечора їй зателефонувала жінка і тихим, винуватим голосом попросила до телефону Станіслава Доброчинського. Його зараз немає. Що передати? А хто ви? спитала зовсім не здивована жінка. Я його дружина. Послухай, дівчинко, тікай від нього, порадила телефонна слухавка тихим, винуватим голосом. Що ви собі дозволяєте? Як вам не Як ви? Хто ви? спомоглася врешті, після першого убурення, від якого перехопило подих на конструктивне питання Валя.